ולא בזה את תפילתם, כי כתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יא. כי השקיף ממרום קדשו, אדוני משמים אל ארץ הביט, לשמוע אין כת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים.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 וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. ואתה הוא, ושנותיך לא ייתמו, בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך ייכון.